Перевіщик звався. З собою Дуже величався, бо і не в шутку Був божок. З крючком Весельцем погрібався, по стіксові Як стрілка мчався, був човен Легкий, як пошок. На ярмарку, як слобожане Або на красному торгу До риби то в Було на сьому так лугу. Душа товкала душу в боки, і скрикотали му сороки. Той пхавсь, той сунувсь, інший ліс. Всі м'ялися, перебирались, кричали, спорили і рвались. І всяк хотів його, щоб віз. Як гуща в сирівці грає, щеплять, як кваснуть буряки, як проти сонця рі гуляє. Гули так не бураки. Кий харона плачучи прохали до його руки, простягали, щоб взяв з собою на каюк. Носей того плачу байдуже, на просьби вважав не дуже. Злий сина був старий дундук. І знай, що все веслом махає і в морду тиче, хоч кому, от каюка всіх отганяє, а по вибору своєму потрошечку в човен саджає і зараз човен отпихає на другий перевозить бік. Кого не візьме, як затнеться, тому сидіти доведеться, гляди і цілий може вік. Еней вкагався, як обрався, щоб зближитися к порому, то з Палінуром повстрічався, штурманував, що прийому. Тут Палінур перед ним заплакав, про долю злу свою балакав, що через річку не везуть, но баба зараз розлучила, Енею в батька загвоздила, щоб довго не базікав тут. Попхались... К берегу поближче, прийшли на самий перевіз, де засмальцьований дідище вирадував, як в греблі біс, кричав буцім то невіжений, і кобенив народ хрещений, як водиться в шинках у нас. Достались уродичам сердешним, не дуже лаяв словом гречним, нехай же зносять в добрий час. Харон, такий гостей, уздрівши, оскілками на їх дививсь, як бик скажений, заревівши, запінив дуже і озливсь. Відкіль такі семандрьохи, і так вже вас тут не трохи, як Кого чорта ви прийшли, вас треба хати холодити, вас треба так опроводити, щоб ви і місця не знайшли. Геть преч, вбрайтесь к чорту, я вам потилешника дам. Поб'ю всю пику, зуби, морду, аж не пізнав вас, дідько сам. І йон же, як захрабрували, живі сюди примандрували. Бач, геряві, чого хотять. Не дуже я на вас покваплюсь, тут з мертвими ось не управлюсь. що так на шию стоять. Сівілла бачить, що не шутка, бо дуже сердиться Харон, Еней же був собі. Плохутка дала старий ганю поклон. «Та ну, на нас лише придивися, – сказала дуже не гнівися, – не саме ми прийшли сюди. Хіба ж мене ти не пізнаєш, що так кричиш на нас гукаєш? Оце невидані біди. Ось глянься, що це таке. Отихомирся, не бурчи. Ось деревце, бач, золоте. Тепер же, коли хоч, мовчи». Потім все дрібно розказала, кого до пекла проводжала, до кого як, про що, за чим. Харон же зараз схаменувся, разів з чотири погребнувся і з каючком причалив к ним. Еней з цивілою своєю, не мішкавши в човен, ввійшили, кальною річкою сією, на той бік в пекло попливли. Вода в розколений лилася, що аж сівілла піднялася. Еней боявсь, щоб не втонуть. Но пан Харон наш потрудився, на той бік так перехопився, що нільзя оком ізмигнуть. Приставши, висадив на землю. Взяв алтина за труди, запрацьовував свою греблю і ще сказав іти куди. Пройшовши від сільгонів двоє, побравшись за руки обоє, побачили, що ось лежав у бур'яні бровкому, ругий, три голови, мав Пес, сей мурий, він на Енея загарчав, загавкав грізно в три язики. Уже був кинувсь і кусать, Еней підняв тут крик великий, хотів чимдуж назад втікать, аж баба хліб бровку шпурнула, і горло глевтяком заткнула, то він за кормом і погнався. Еней же з бабою стороною, то сяк то так попід рукою тихенько от бровка убрався. Тепер Еней убрався в пекло, прийшов зовсім на інший світ. Там все поблідло і поблекло, нема ні місяця ні звіст. Там тільки тумани великі, там чутні жалобні крики, там мука грішним не мала. Ене сівілою гляділи, які муки тут терпіли, яка кара всім була. Смола там в пеклі клекотіла, і грілося все в казанах. Живиця сірка нефть кипіла, палав огонь великий страх. В смолі всі грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли, хто як завіщу заслужив. Пером не можна написати, не можна в казках сказати, яких болот багацьких див. Панів за те там мордували і жарили з усіх боків, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. Зате вони дрова возили, в болотах очеред косили, носили в пекло на підпал. Чорти за ними приглядали, залізним пруттям підганяли, коли який з них приставав. Огненним пруттям одирали, кругом на спину, і живіт себе, що саме убивали, яким остив наш білий світ. Гарячим дьогтям заливали, ножами під боки штрикали, щоб не хапались умирать. Робили розні їм муки, вкли у мущерях їх руки, не важили, щоб убивати. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, А брехунів там заставляли лизать гарячих сковорот. Які ж із роду не женились, та по чужим куткам живились, Такі повішені на крюк, зачеплені за те тіло на світі, Що грішило сміло і не боялося сих мук. Всім старшинам тут без розбору, панам, під панками, слугам Давали в пеклю добру хольору, всім по заслузі, як котам. Тут всякі були цехмістри, і ратмани, і бургомістри, судді, підсудки, писарі, які по правді не судили та тільки гроші лопили і відбирали хабарі. І всі розумні філозопи, що в світі вчились мудрувати, ченці, попи і круто попи, мерян щоб знали навчать, щоб не ганялись за гривнями, щоб не возилися по попадями, та знали церковь щепотну. Ксюнзи до баб, щоб не їржали, а мудрі звіст, щоб не знімали, були вогні на самім дну. Жінок своїх, що не держали в руках, а волю їм дали. По весіллях їх відпускали, щоб часто в приданках були, і Півночі там гуляли і в гречку деколи скакали, такі сиділи всі в шапках із превеликими рогами, зажмуреними всі очами в кип'ячих сірко казанах. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах і тільки знай, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах. Що, через їх синки в що пустилися, пішли в ні на що, а послі чубили батьків і всею силою бажали. Батьки щоб швидше умирали, щоб їм прийнятись до замків. І ці були там легоминці, піддурювали що дівок, що вікна дрались по драбинці під темний тихий вечорок, що будуть вати їх, брехали, підманювали, улещали, поки. Добрались до кінця, поки дівки від перечосу до самого товстіли носу, що сором послі до вінця, були там купчики проворні, що їздили по ярмаркам, і на ашинець непідборний поганий продавали крам. Тут всякі були пронози, перекупки і шмаровози, жиди міняли шинкарі, і ті, що в фигемиги возять, що в баклага гарячі носять, там всі пеклися крамарі. Пали води і волоцюги, всі зводники і всі плуги, ярижники і всі п'янюги. Обманщики і всі моти, всі ворожбити, чародії, всі гайдамаки, всі злодії, шивці, кравці, ковалі, цехи, різницький, коновальський, кушнірський, ткацький, шаповальський… Кипіли в пеклі всі в смолі. Там всі невірні і християни, були пани і мужики, була тут шляхта і міщане, і молоді, і старіки, були багаті і убогі, прямі були і кривоногі, були видющі і сліпі, були і штатські, і воєнні, були і панські, і казенні, були миряни і попи». Гай-гай, та нігде правди діти, Брехняжна робить лиха більш. Сиділи там скучні пігіти, Писарчуки поганих вірш, Великі терпіли муки, Їм зв'язані були і руки, Мов у татар терпіли пелін. От так і наш брат попадеться, Що пише, не остережеться, Який же втерпить його хрін. Якусь особу мацапуру там Шкварили на шашлику, Гарячу мідь лили за шкуру І розпинали на бику. Натуру мав він дуже беритку, Кривив душею, для прибитку чужею віддавав печать. Без сорому, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Еней, як віціль відступився і далі трохи одійшов, то на другий нахопився, жіночу муку тут найшов. В другім зовсім сих каравані піджарювали, як у бані, що аж кричали, начим світ. Оці то галаси справляли, гарчали, вили і пищали після куті, мов, не живіт. Дівки, баби і молодиці кляли себе і весь свій рід, кляли всі жарти, всі вечерниці, кляли і життя і білий світ, зато їм так там задавали, що через міру мудрували і верховводили над всім. Хоть чоловік і не о неї, коли же жінці бачиш теї, так треба угодити їй. Була, були там чесні пустомолки, що знали весь святий закон, молилися без остановки і били сот по п'ять поклон, як в церкві між людьми стояли і головами вся хитали. Як же були не самоті, то молитовники ховали, казились, бігали, скакали і гірші дещо в темноті. Були і тії там панянки, що наряджались на показ. Мандрьохи, хельорки і дібтянки, що продають себе на час. Сій в сірці і в смолі кипіли за те, що жирно дуже їли і що їх не страшив і піст. Що все прикурило Кушували губи і скалили біленькі зуби і дуже волочили хвіст, пеклись тут гарні молодиці, аж жаль було на них глядіть, чорняві, повні милолиці, і сі тут мусили кипіть. Що замуж за старих ходили і мишаком їх покормили, щоб послі гарно погулять, і з парубками поводитись, на світі весело нажитись і не голодним умирать. Якісь мучились там птахи з куделями на головах, Сечесні, чесні не були тендітні при людях. А без людей не можна знати себе, чим мали забавляти, про те лиш знали до дверей. Їм тяжко в пеклі докоряли, смоли на щоки накипляли, щоб не дурили так людей, бо щоки терли манією, а блявасом і ніс і лоб. Щоб краскою хоч не своєю Причарувати к собі кого б Із ріпи підставляли зуби я лозили все смальцем губи Щоб підвести на гріх людей Пендючили якісь бочки Мостили в пазусі платочки В котрих не було грудей За сими поряду ж шкварчали В розпалених сковородах старі баби Що все ворчали, базікали о всіх ділах Все тільки старіну хвалили А молодих то вкли та били Не думали ж, які були І ще як саме дівували та сховали. Хлопцями, як гарцювали, та й по дитинці привели. Відьом же тут колесували, і всіх ще птухи, ворожок, там жили з них, чорти мотали, І без витушки на клубок. На припічках, щоб не орали, У камени, щоб не літали, Не їздили б на упирях. І щоб дощу не продавали, Вночі людей, щоб не лякали, Не ворожили б на бобах. А зводницям таке робили, Що цур йому вже й казать. На гріх дівок, що підводили, І сим учились промишлять. Жінок от чоловіків крали, І волоцюгам помагали, Рогами людський лоб квітчать. Щоб не своїм не торгували, Того б на откуп не давали, Щ про запас держать. Еней там бачив щось немало кеп'ящих мучениць в смолі, як з кабанів топило сало та шкварилися всі вогні. Були і свіцькі, і черниці, були дівки, і молодиці, були і пан'ї, і паночки, були в свитках, були в охвотах, були в дульєтах і в капотах, були всі грішні жіночки. Но все були все осужденні, які померли не тепер. Безсудж ж не палив пекельний огонь, недавно хто умер. Всі-всі були в другім загоні, якби лошата або коні не знали, попадуть куди. Еней, на перших повдивившись і о бідах їх пожурившись, пішов в другі ворота. Еней, війшовши всю кошмару, побачив там багатьку душ, вмішавшися між цю отару, як між гадюки чорний уш. Тут розні душі походжали, все думали та все гадали, куди-то за гріхи їх впоруть. Чи в рай їх пустять виселитись, чи може в пекло пошмалитись і за гріхи носа втруть. Було їм вільно розмовляти про всякі свої діла і думати, і місковати, яка душа де як жила. Багатий тут на смерть гнівився, що він з гришми не розлічився, кому і кілька треба дать. Скупи же тоскував, нудився, що він на світі не нажився і що не спів і погулять. Сутяга толкував укази, і що то значить наш статут. Розказував свої прокази на світі, що робив сей Плуд. Мудрець же фізику провадив і толкував якихсь мона і думав, звідки взявся світ. А Мертополяс кричав, сміявся, розказував і дивувався, як добре знав жінок Дорить. Суддя там признавався сміло, що з гудзиками за мундир таке переоначив діло, що може б навісти в Сибір. Та смерть ізбавила косою, що кат легенькою рукою плечей йому не покропив, а лікар скрізь ходив з ланцетом, з слабительним і спермацетом і чванився, як людей морів. Ласо, що хлисти походжали, всі фертики і паничі, на пальцях ногтики кусали, розприндившись, як павичі. Все очі вгору піднімали, по світу нашому вздихали, що рано їх побирала смерть, що трохи слави учинили, не всіх на світі подурили, не всім успіли морду втерть. Моти, картьожники, п'яннюги і весь проворний чесний рот, лакеї, конюхи і слуги, всі кухарі і скороход. Побравшись, за руки ходили і все оплутня говорили, які робили, як жили, як пані і панів дурили, як по шинках вночі ходили і як з кишень платки тягли. Там предзагльованки журились, що нікому вже підморгнуть, за ними більш не волочились, тут їх закликотіло путь. Баби тут більш не ворожили і простодушних не дорили. Які ж дівок охоче бить, зубами серце скриготали, що наймички їх не вважали і не хотіли їм годить. Еней узрів свою дідону, ошмалену, мов головня, якраз по нашому закону пред нею шапочку і зняв. «Здорова, глянь, ти де взялася? І ти, сердешне, приплелася із Карфагена аж сюди» якого кого ти спеклася? Хіба на світі нажилася? Чорт мав тобі десь і да? Така смачна я молодиця, і глянь, умерла залюбки. Рум'яна, повна, білолиця, хто гляне, то лизне губки. Тепер з тебе яка утіха? Ніхто не гляне і для сміха. Навіг тепер пропала ти? Я дала б втім не виною, що так роз'їхався з тобою. Мені приказано втекти. Тепер же, коли хоч, злигаймось. І ну, можіть?